Negyedik fejezet Marinyi Márkia Szevr városkája nem messze feküdt Párizstól, délnyugati irányban verszály felé. Szofia, aki egészen addig nem került még csak a fővárosnak a közelébe sem, izgatottan mozorgott hintajában. A férfi ugyanis megégérte neki, hogy a Szevré kitérő után néhány napot Párizs városában töltenek. De ne lepődj meg, ha először csalódást okoz. Párizs felséges és monumentális, de sem a szemét elhordása, sem a szennyvíz nincs hathatósan szabályozva. Hogy csak egy példát mondjak. Bár a megannyi tiltó rendeletnek hála, ma már nem öntik a jó párizsi polgárok az utcára az éjjeli edények tartalmát, de a pöcegödröket jó, ha tíz évente ürítik. A város egyes részei nem csak a te orrodnak jelentenek megpróbáltatást, elhiheted? Úgyhogy könnyen megeshet, hogy szevr városából szebb emlékekkel térsz haza. Abban biztos vagyok, hogy ezt a napot is sokáig megőrzöm majd emlékezetemben. Köszönöm, hogy elhozott, lodovikó. Nem tesz semmit. Most már te is parfümmester vagy. Megérdemled. Szévre egyébként egy kedves, rendezett kisváros képét nyújtotta főkötős, kosarat cipelő asszonyaival és virágládás balkonjaival. Semmi nem utalt arra, hogy két parfümmesternek különösebb keresnivalója lehet arra, hanem ahogyan elérték a városka határát, már jóval nagyobb forgással találkoztak. Például az út mentén taligákon követhordó emberekkel és nagy deszkalapokat cipelő ácsokkal. A kocsi végül egy egyszerű fehérre épület együttes mellett állt meg, melynek egyes melléképületein még mindig dolgoztak a kőművesek. Még egy távolabbi, magas, kéményes téglaházból folyamatosan gomolygott a füst. – Az ott az égető kemence? – kérdezte Sofia kémény felé mutatva, miután kiszálltak a hintóból. – Alig, ha nem. – De Árnó mester bizonyára körbevezett majd minket. – Á, itt is van! Az épület ajtajában ekkor felbukkant egy kerekfejű, kerekszemüveget viselő, kopaszodó férfi, kötényben, amit szürkés, fényes voltok tarkítottak. Éppen kezét törölgette, ami arra engedett következtetni, hogy a fakó massza nemrég még az ő kezét is borította. – Na hát, messzír! Csak délutánra vártuk! kiáltott lelkesen. Nézze el nekem a külsőmet! Tudja, éppen a műhelyben tartottam inspekciót és az egyik tanonc eldeformált néhány porcelárózsát. Segítettem neki kijavítani. Kedves mester, ne szabadkozzék! Mi várhatunk, de a rózsák nem. Ezt én is éppen olyan jól tudom, mint ön akkor is, ha az én rózsáim nem oly időt állók, mint az ön porcelán csodái. Kérem, kerüljön, azaz kerüljenek bejjebb. én rögvest rendbe hozom magam. Hanem ez a gyönyörű ifjú hölgy, a gyám leányom, vágta rá majd azok magabiztosságával, akik már hozzászoktak, hogy múltjuk bizonyos részeit elfedjék mások előtt, így folytatta. Egy távoli kuzinom árvája. Néhány éve költözött hozzám, és én viselem gondját kiházasításig, ami remélhetőleg még várat magára. A hölgy ugyanis kiváló parfümkészítőnek bizonyult. Éppen miatta jöttem ide. Első parfümjének szeretnénk porcelánfiolát készítetni. Ó! Árnú mester kezében megállt a kendő, és egyszerre mérte végig Sofit megilletődött és elismerő pillantással. Egy parfümmesternő. Végül is? Miért? Ne? Pláne, hogy az ön családjából származik messzír, Hiszen az ön tehetségét már jól ismerem. Bizonyára jutott belőle kuzinya ágára is. Na de, kérem, fáradjanak bejjebb! Míg a mester elsietett átöltözni, Cambelli és Gyám leánya egy előtérben várakozott, ahol egy szolgáló, mézes, citromos vízzel kínálta őket. Szokatlanul meleg tavaszi nap volt, és az utazóknak jót tett a frissítő. – Mit gondol, apám, kérdezte Szofi jókedvűen. – Elhitte Árnó mester, amit rólam mondott neki? – Hogy a kuzinom árvája lennél? – Mi oka lenne ételkedni benne? – Nem úgy értem. A parfümkészítésre gondoltam – úgy tűnik, a mester is azok közé tartozik, akik szerint a nőknek nem való ez a fajta mesterség. Zambelli felnevetett. Lehet, hogy kételkedett a szavaimban, de nehogy azt hitt, hogy azért, mert nő lennél. Szerintem sokkal inkább a szépséged miatt. Ha engem kérdezel, Árnú mester is azok közé tartozik, akik szerint egy szép nő nem lehet egyszer, mind okos is. <gül> Vagy épp tehetséges. Különben a legtöbb férfieként vélekedik? Ezt nem kétlem. De azt igen, hogy a mester ezért nézett volna rám olyan gyanakvóan. Hisz, korán sem vagyok szép. Ugyan, Szofi? Kérlek, ne legyél olyan álszerény, mint a legtöbb kényeskedő dáma, akik azért sapulják önnön külsejük, hogy a társaságukban tartózkodó férfiak dicsérni legyenek kénytelenek azt. Na de, Lodovíko, nekem eszemben sem volt. Az előtt is szép voltál. De sokat változtál, amióta a házamban élsz. És ezt neked is látnod kell, ha csak nem vagy egészen vak. Szofi tudta, hogy Zámbellinek valahol igaza van. Az utóbbi időkben, Amandyi velencei tükrei előtt elhaladva, olykor csodálkozva kapta oda a pillantását, hogy ugyan ki az a fiatal nő, aki visszanéz rá. Az elmúlt három évben kétség kívül kivirágzott. A finom és tápláló koszt és a rendszeres lovastúrák alakját lágyabbá, melleit teltebbé, csípőjét kerekebbé tették anélkül, hogy rugalmas teste veszített volna feszességéből. Kisé cinikus mosolyra hajló ajka pirosabb, bőre, hogy nem kellett többé a saját kertjében megtermelnie az olajokhoz való növényeket, fehérebb lett. Szőkesége is veszített sápattságából, és fokozatosan egy mélyebb árnyalatot öltött. Hanem ugyanazzal a halványkék kritikus pillantással vizslatta a világot, mint amivel annak idején grászik is elriasztotta. Csak épp élénkebbé vált ez a tekintet, mint általában azoknak a sokat élt és tanult embereknek, akik elkezdték megismerni a világ valódi igazságait, és az élet mélyebb titkait. Ráadásul, tette hozzá Cembelli, ebben a ruhakölteményben úgy festesz, mint egy gróf kisasszony, és úgy suhansz benne, mintha egy palotában nevelkedtél volna. Ebben is igaza volt. A sötétkék alapon rózsaszín virágokkal hímzett sejemruha a kereskedő ajándéka volt, és valóban remekül állt szofin. Még az a lánykiség körülményesnek találta a felöltését. Nilufár, aki elkísérte őket az útra, aznap reggel egy órán keresztül öltöztette a fogadóban. Kezdetnek a megszokott nászélesebb párnákat kötött a csípőjére, majd ráadta a fehér sejemszoknyát, Ezután a rugalmas damaszból készült fűzőjéhez néhány öltéssel hozzáerősített egy háromszögletű fehér rózsaszín és sötét kék művirágokkal díszített fűzőbetétet. Ezt követte a kék-fehér virágos mantő felöltése, a bő köpenyszerű ruhadarab ráborult cofi kiszélesített csípőjére anélkül, hogy a fűzőbetét előtt egészen összeért volna. A kabát széleit ugyanis megint csak öltésekkel kellett a háromszögletű anyag széleihez igazítani. Így módon a sejem szoknya fényes fehérje kilátszott a vele harmonizáló damaszt köpeny alól, a köpeny hátsó része pedig lazán, a nyak kivágástól induló redőkben omlott Sofi hátára, és minden egyes lépésnél lágyan hullámzott, akárha viselője nem is lábokon járna, hanem lebegne. Bársony szütjő, kétújjas csipkekesztjű és divatos lapos virágos szalmakalap. Pontosabban a pásztorlányok fejfedőjéről mintázott berzsér kalap tette teljesí a lány öltözetét, aki valóban bátran elvegyülhetett volna Párizs vagy Versály divatimádó hölgyei között. Nem sokára újra előkerült a műhely vezetője, ezúttal barna bársonyzekében, és végig vezette vendégeit a műhely különböző helyiségein, a rajzokkal megpakolt tervezőasztalok mellett, a formázó helyiségen át az égető kemencéig. Látszott, hogy büszke a birodalmára, és joggal, ahogyan patronusára és madame de Pompadourra. Szevr ugyanis a királyi kegyencnőnek köszönhette felvirágzását, hiszen ő volt az aki a vöszen melletti kis porcelánmanufaktúra áthelyezését és egyben kibővítését elrendelte. A márkinő ugyanis rajongott a finom tárgyakért, különösen a porcelánért, és arról álmodott, hogy a mejszenihez hasonló porcelángyárat épít fel a verszályhoz közeli kisvárosban. Amifelé a legjobb úton haladt, ugyanis a porcelán iránti rajongásában hamarosan az egész udvar Árnó mester egy évben kétszer például vásárt is rendezett a királyi udvarban, ahol a legújabb kollekciókat mutatták be. A fonróz, vagy más néven pompadur rózsaszén, a blű a lapiszlazuli, a fonvert, az aranyjal mintázott égszínkék vázák, potpurik, cukorkatartók, csészék, kancsók, étkészletek és virágrendezők után csak úgy kapkodtak a nemesség tagjai a vásárokon melyeknek bevételeit a márkinő fiatal művészek patronálására fordította. Igaz, nagy művészek, mint François Boucher, a festő, vagy Étienne Maurice Falconé, szobrász, maguk is dolgoztak a manufaktúrákban, tehetségükkel járulva hozzá a porcelánfigurák formáinak és mintázatainak megtervezéséhez. Nem véletlen ezek után, hogy a mester nem győzte hangsúlyozni vendégei előtt a márkinő nagylelkűségét. Egyébként Szofinak abban igaza volt, hogy Árnó mester két kedve fogadta parfüm mesternői mi voltát. Míg ugyanis teremről teremre jártak, az egyre arról faggatta a lányt, hogy milyen olajokkal és milyen módszerekkel dolgozik, és különféle kérdésekkel próbálta törbe csalni. Amikor például a festők termébe értek, és Szofi kíváncsian hajolt egy fiatal fiú fölé, aki legfinomabb kézmozdulatokkal festette rá kupidó alakját az előtte lévő asztalon álló vázára, a mester megjegyezte, hogy az ő kedvenc parfümjei a gardénia alapúak. Szofi nevetve bogozni kezdte a szütyője zsinórját. Drága árnó mester! Megértem a kétkedését, és hogy mindenképpen próbára akar tenni de talán egyszerűbb, ha megmutatom magának az első parfümöt, amit én alkottam. Déméter a neve, és biztosíthatom, hogy nem tartalmaz Gardéniát, mint hogy abból nem nyerhető ki illóolaj. olaj. Árnó mester pironkodva vette át a fiolát, melyben némi habozás után beleszéppantott. Bocsásson meg Madmezel, szabadkozott aztán. Kérem. Ne vegye udvariatlanságnak kételkedésemet. De hát női parfümmesterről még sosem hallottam. Ám be kell valljam, hogy leborulok a tehetsége előtt. Ilyen csoda valóban egyedi üvegcsét érdemel. Talán van is valami elképzelésük. Czámbeli Szofira pillantott, aki finoman bólintott. Erre a férfi egy összetekercselt papírt vett elő zekije belső zsebéből, amit a mesternek nyújtott. Az egy üresen álló asztalhoz lépett, és kiterítette rajta a papírt, amin egy különleges porcelánfiola terve volt. A keskeny talpon álló üvegcse alsó része egy oszlophoz volt hasonlatos, míg felső része hasasan kikerekedett, és két oldalról egy-egy jón oszlopot idéző csigavonal díszítette. Az azt lezáró menetes kupak egy levelet formázott. A mintázatot önrebéznánk, Árnó mester. A lényeg, hogy valamennyi egy-egy jól megkülönböztethető jellemzővel bírjon, ugyanis nem-nem-nem és nem. Hangzott ekkor valahonnan egy határozott férfi hang. A márkinő ezen a téren léthatatlan. A megrendelésnek készen kell lennie még pünkösd előtt, és ezt megmondom Árnó mesternek is. A mester éppen vendégeket vezet körbe. Kötve hiszem, hogy a vendégek fontosabbak lehetnének, mint az, hogy a nővére... Oh! A hang forrása, egy jól öltözött fiatal férfi, ekkor bukkant fel a festők szobáját a következő helyiségtől, alig hanem egy irodától elválasztó súlyos függöny mögül, és enyhén elpirult a csoport láttán. Kíváncsi tekintete egy pillanatra Szofin is elidőzött. Elnézést, Árnó-mester! Biccentett udvariasan. Úgy látom, valóban vendégei vannak. Bevallom, azt hittem, a segédet csak ezzel akart távol tartani. De nem akarom zavarni. Ha csak nem kíván bemutatni. Ó, oh, hogy ne! Szedte össze magát a megilletődött árnómester. Az úr itt felesleges, emelte fel a kezét belli mosolyogva. Márinyi híres már Mindenki ismeri. Egyébként egy fogadáson néhány éve volt is szerencsénk találkozni, igaz akkor még csak Vongyiér néven volt ismert. Azzal Tambelli méje meghajolt a fiatal ember előtt, aki ezek szerint koradacára egy-két évvel lehetett mindössze idősebb Szofinál, nagy úr lehetett. Ennek ellenére visszafogott, risporozott parókát és elegánsan szabott, mélykék sejemzekét és fehér csipke kézelős inget viselt, és mosolyogva viszonozta a meghajlást. Bevallom, ma is jobban kedvelem a nevet, és roppant mód szégyellem, hogy bár a vonásai ismerősek a nevére nem emlékszem, uram. A nevem Lodovico Cambelli. De Tourném úr találkoztunk négy évvel ezelőtt. Ó, most már emlékszem, hiszen nem sokkal a találkozásunk után fel is kerestem az üzletét a... Túrnelli utcában, és meg is állapítottam, hogy az egyik legpazarabb kínálattal rendelkező üzlet a fővárosban. Ön mösszi kivételesen tehetséges kereskedő, ez már akkor egyértelmű lett számomra. Mindazonáltal részvétem önnek mösszi jődő halála miatt. Tudom, kedves családi barátjuk volt, bár talán enyhíti elvesztése fájdalmát, hogy ön örökölte meg hivatalát. – Amihez ezúton is gratulálok. – Köszönöm, Mösséjő Ígyek Igyekszem felérni a kedves bácsi képességeihez. Noha az udvarnál sokan fiatalnak tartanak a posztra. – Az udvarnál mindig találnak kivetni valót az emberben, ha megbecsült pozícióhoz jut. – Mösséjő Abel Poisson van Gyié, Marinyi Márkéja, a királyi épületek szuperintendánsa, tette hozzá Cámbelli, Sofi felé fordulva, ami a lányra irányította a fiatalember kíváncsi fekete tekintetét. Az itt jelenlévő gyönyörű teremtés talán a lánya? Fájdalom csak a gyámleányom. Sophie de Tourette-Levance. Monsieur, pukkedlézett finoman Sophie, de közben érezte, hogy elpirul meghajlás közben. Marigny Márkia ugyanis... Nem csak szívélyes társalgó, de jóképű férfi is volt, szimmetrikus vonásaival, kisé, hegyes orrával, fehér bőrével. Ráadásul finom mecésű ajka szegletében a kivételesen intelligens emberekre gyakran jellemző, gunyoros, cinikus mosolybújkált, ami különösen vonzóvá tette. Talán kegyed is érdeklődik a porcelántárgyak iránt? kérdezte kedvesen. A nővére moda van értük. Mondhatni, megszállottan gyűjti őket. Hiába! Pompadour a híresen jó az ízlése, szólt közbe gyorsan belli, mire Sophie végre megértette, miért bánt mindenki úgy ezzel a fiatalemberrel, mintha a királyi családtagja lenne. Mert lényegében az is volt. Tizenötödik Lajos bizonyára épp olyan nagy becsben tartotta Madame de Pompadour fivérét, mint magát a kegyensznőt. Fájdalom már ki mosolyodott el. Nem vagyok olyan járatos a porcelánok világában, mint szeretném, de ez remélhetőleg változni fog. Jelenleg én és a gyámatyám azért jöttünk, hogy fiolát terveztessünk a parfümemnek. Ó, a parfümjének akkor igen, különleges készítmény lehet ki a megalkotója én volnék, uram. Árnó mesterrel szemben Abel de Marigny kétkedés nélkül fogadta Szofi szavait, és az érdeklődést a tekintetében rögves csodálat váltotta fel. Ez lenyűgöző! És hol tanulta a mesterséget? Nálam, felelt a Czambelli. ugyanis rajongok a parfümökért, melyekről szerencsére igen sokat is tudok. Tudja, szegény elhúnyt kuzinom maga is egy igazi tehetség volt – Kötelességemnek éreztem, hogy a lányában is tápláljam a családi talentumot. Egyébként, ha érdekli, az első saját kreációja itt is van nálunk. Czembelli visszavette a fiolát a beszélgetést némán figyelő Árnó mestertől. mire Szofi ilyetten csimpaszkodott a férfi karjába. Kérem, Lodoviko, Lodoviko bácsi, ne hozzon ilyen kellemetlen helyzetbe. Kellemetlen Sofi. Ne légy ilyen kisítő. Marinyi már ki kiváló ízlésű fiatalember. Biztosan értékelni fogja a parfümöt különlegességét. Vagy ha nem, hát van olyan úri ember, hogy eltitkolja egyedül a nem tetszését. Mosolygott a férfi, és átvette számbellitől a fiolát. Egy cseppet a sejem kendőjére ejtett, amit szakértő módon meglebegtetett az orra előtt, Miközben a helyiséget betöltötte a bolzsamos, enyhén fűszeres és édes, mégis élénk és határozott illat. Azt hiszem, nézett Abel de Marigny lenyűgözve Szofira, nem lesz szükség alakoskodásra. Gyámjának igaza van, ön valóban tehetség. No is a neve? Déméter, felelte Szofi. Egy sorozat első része, mely révén az ókori istenek tulajdonságait cseppenthetjük a bőrünkre. Roppant elmés, roppant elmés, helyeselt a fiatal ember. Istenemre! Rám férne árész ereje, vagy épp Héfa kitartása, ha keresztül akarom vinni a terveimet jelenlegi pozíciómban. És ez lenne az ominózus terv? Márényi, Czámbeli és Sophie rajza fölé hajolt, majd hosszan tanulmányozta. – Kisasszony! – kapta fel egyszer csak a fejét. – Kérem, ne vegyez okon a javaslatomat. De önnek egy saját üzletet kellene nyitni a Párizsban. De még inkább Versailles-ban. A hölgyek és az urak tolonganának a kreációiért. Ne, ne nézzen így rám. Tudom, mit beszélek. Én nem az a fajta nemes vagyok, aki elfelejtette a gyökereit. Okos és talpra esett polgárok ivadéka vagyok, akik mindig megszimatolják, hol rejlik jó üzleti lehetőség. És higgyen nekem! Ütögette mutató ujját orrához. Ét. Szó szerint világsikert szimatolok. Szofi, aki újra elpirult a lelkes fiatalember pillantásától, Czámbellire nézett. – Drága uram! – Felelt végül az alány helyett. Szofi képességeit illetően valóban igaza van, de tudja, gyámleányomnak még sokat kell tanulnia. Szinyore Cámbellének igaza van, tette hozzá Szofi. Az önlelkesedése is biztatása jól lesik a lelkemnek, de ne feledje, kérem, hogy ez még csak az első parfümöm. Hát jó, vonta meg a vállát Marini. De kérem, ígérje meg, ha egy napon mégis saját műhely nyitásában gondolkozna, ne habozzon megkeresni. Tudja, nővéremhez hasonlóan magam is számos tehetséges ifjút patronálok, bár bevallom egyik semmilyen szép és elbűvölő, mint kegyed. Kérem, ő ön hoz. Látom, hisz elpirult. Egy újabb vonás, amit lenyűgözőnek találok kegyedben. Úgy lehet olvasni az arcáról az érzelmeit, akár egy nyitott könyvből. Ha engem kérdez, ez inkább hátránya a személyiségnek. Mint Szukrátész mondja, az őszinteség a gyermeki lélek sajátja. Szukrátész valószínűleg nem forgott annyit az udvar alakoskodó dámái között, kiknek színészi képességeit a Comedy fránchez aktuális divája is megirigyelhetné. Mint jó magam. Higgy el, ez a tulajdonsága igen becses, hanem egyre inkább zavarba hoz mazel. A modora kifogástalan, mégis nélkülözi a nemesekre jellemző manírosságot. a műveltsége pedig a jelek szerint bőven meghaladja az arisztokrácia tagjaiét. Mit is mondott, honnan származik a családja? Mademoiselle türett Levanse. Ó, az én családom története meglehetősen hosszú és bonyolult mösszéjő. Annál jobb! Szeretem a hosszú és bonyolult történeteket. De talán ne szórakoztassuk vele Árnó mester inasait is, jártatta végig Abel de Marigny pillantását a füleiket hegyező segédeken. Mondják, a városban szálltak meg? Igen, de a következő néhány napot Párizsban töltjük. Gyámleányom még nem látta a fővárost, és... Csodás! Csilland föl a fiatalember szeme. Akkor én magam leszek a kalauzuk. Ma este pedig engedje meg szinyóra, hogy meghívjam önöket az aranyfácámba vacsorázni. A mézes malac sültjük, muah, egyenesen isteni és a boraik sem rosszak egy vidéki fogadóhoz képest. Marenyi Márki olyan lendülettel vetette magát szembellire és gyámleányára, hogy az ellen még az oly határozott itáliai sem tehetett semmit sophie ugyanakkor leginkább az a kíváncsiság nyugtalanította, amit a neve és családja iránt tanúsított. Zambelli ugyanakkor megnyugtatta. tourette levans egy aprócska birtok és kastély volt a francia és a Piemonti határ közelében, amit a férfi még korábban vásárolt meg befektetésként, és előtte valóban egy félig francia-félig Piemonti nemes családhoz tartozott, amely már kihalt. Tehát, ha a befolyásos fiatalember nyomozni is kezd a név után, az és a kastély története tökéletesen illeszkedni fog a cámbelli által előadottakhoz. Arról nem is beszélve, hogy az elkövetkező napokban úgy tűnt, a fiatalember nem kívánja magát mélyebben beleásni Sophie családfájába. Ahhoz túlságosan lekötötte, hogy a város legszebb arcát mutassa meg a lánynak. Ennek jegyében együtt andalgott vele, és gyámapjával a vörös téglás, árkádos kastélyokkal körbevett, tér fái alatt. Egy alkalommal a Comédie Franceszben nézték meg együtt, mint alakítja a nagy Clarion fédra szerepét, egy másikkal pedig Lülli egy operáját hallgatták meg. Abel de Marigny emellett egy álarcos bába is elhívta szofit és gyámját, Ám mivel a lány a legfelsőbb körökben divatos táncokat nem tudta elsajátítani Canbelli házában, ezt visszautasította arra hivatkozva, hogy meghúzta a bokáját, mikor legutóbb a Luxemburg kertben sétáltak együtt. Erre Marigny egy dobos csokoládét és egy csokor fehér rózsát küldetett a fogadóba, ahol Szofiék megszálltak, és a lány állapotára tekintettel másnapra sétakocsikázást szervezett a látogatóknak. Szofi egyébként igen nagyra értékelte a fiatalember gesztusait, de leginkább műveltsége nyűgözte le, és azok a történetek, amelyeket az nem régiben gyűjtött Görögország és Itália területén utazgatva. A fiatalember ugyanis nem sokkal turném halála előtt tért vissza a maga Grand Tourjáról mely során lenyűgözte az a könnyed harmónia, amivel az ókoriak a terekhez és az épületekhez viszonyultak. Éppen ezért szeretnék Szent Genovévának egy templomot szentelni ezen a környéken, mondta, amikor a szorbon ősi épülete mellett hajtottak el. Méghozzá a római Pantheum mintájára. Azt is eldöntöttem, hogy szuflót bízom meg a megtervezésével. Már csak a pénz hiányzik hozzá de ennek kijárása a királynál már a nővérem feladata. Kiderült, hogy a férfi nagy tudással rendelkezett nemcsak az építészet, de a kertépítés terén is. És igen határozott elképzelései voltak arról, miként honosítsa meg Párizsban az új klasszikus kor, így az általa elterjeszteni kívánt stílus művészetét. A királyi épületek intendánsaként ugyanis nem csak a felséges család tulajdonába tartozó paloták, így a Louvre, Chambord vagy Fontainebleau kastélyai tartoztak a hatókörébe, de lényegében a főváros területrendezése, illetve az akadémia fő irányvonalának és az udvari művészeknek a kijelölése is. Nem, mintha a királyi háztartás területét megreformálatlanul kívánta volna hagyni. Elképesztő a pazarlás, ami ott folyik, magyarázta, mikor Cámbellivel és Szofival a Damában pár azon kevés kávéházainak egyikében ültek, amely nőket is beengedett falai közé. Azt hiszem, a királyi háztartásokban ez sosem volt másként, jegyezte meg Cámbelli. De nem ilyen mértékben. Az öreg nagylajos király, mikor megteremtette ezt a Versálynak nevezett aranykalitkát, Tudta, mi csinál? Azelőtt a nemesek, a saját váraik, kastélyaik falai mögé húzódva egyre a királyság ellen szervezkedtek, de azáltal, hogy folyamatos udvari jelenlétre és persze pénzórásra kötelezte őket verszályban, nos, az egykori lovagokból és hadurakból divatbolont piperkőcöket csinált. Na de ezek az urak, vetette közbe Szofi, Miből tudják finanszírozni azt a rengeteg drága ruhát és hintót, amivel az udvarbeli jelenlét együtt jár? Hát, ebben rejlik a napkirály trükje, mint említettem. Járadékokból. Azokból a járadékokból, melyeket a király juttat nekik, és amivel szép lassan kiürítik az államkasszát. Na meg a kis mellékesekből. Tudták például, hogy Versailles-ban minden nap lecserélik az összes gyertyát, akkor is, ha meg sem gyújtották őket? Ezeknek a begyűjtése és értékesítése is bizonyos nemesek kiváltsága, és mintha több ezer viaszgyertyáról van szó, horribilis summa rázta a fejét rosszal Luan Úgy van, és én tartok attól, hogy egy nap mindennek meg lesz az ára, ha nem változtatunk a dolgok menetén. És nem csak a járadékokról van szó. Az udvarban mulató aristokraták nem törődnek többé a birtokaikkal. Évszámra felé sem néznek, így azok évről évre kevesebbet hoznak. Tudják, ha nincs otthon a macska, pedig a népesség szám növekszik. Mind több és több búzára lenne szükségünk, nem kevesebbre, szólt belli. Az éhes nép pedig sok mindenre képes. Csak nem gondolja, hogy a nép képes lenne fellázadni a király ellen, suttogta Szofi elborzadva. Nem hinném, hogy olyan messzire mennének. De ne feledjék, az angolok már felkeltek a maguk királyai ellen. Egyet lenyakaztak, egyet pedig elüldöztek. És a francia nem marad el virtuskodásban az angol mögött. Ilyesfajta eszmefuttatások és szórakozások mellett Hamar eltelt az a néhány nap, amit Zambelli párizsi látogatásukra szánt, és amely bizonyára fele annyira sem lett volna kellemes a fiatalember lelkes kalauzolása nélkül. Mikor az indulás napjának hajnalán végül a fogadó szolgája az utolsó utiládát is felerősítette Zambelli kocsiának hátuljára, és rájuk csukódott a fogat ajtaja, az itáliai rögvest meg is jegyezte. Már ennyi szemmel láthatólag oda van értett, Sophie. Amit őszintén megértek, de nem hiszem, hogy bátorítanod kellene. Drága Lodovíko, tudja, hogy ilyesmi eszemágában sincs, hiszen én ellen szeretem. Igen, nézett ki az ablakon borúsan cámbelli. Igen, azt tudom. Akkor hát miért aggódik? Mert az ifjú már ki nem tud ellenlétezéséről és a viselkedésedből... Nos, nem hiszem, hogy gyanítja, hogy a szíved foglalt lenne. Úgy érti, hogy kihívóan viselkedtem vele? Húzta ki magát Sophie dacosan. Ugyan. Ezt egy szóval sem mondtam. A viselkedésedben nem volt semmi kifogásolható. De azért látszott, hogy élvezed a társaságát. Ezt ne is tagad. Nem is állt szándékomban hiszen igen szórakoztató és művelt férfiú. De ez minden. Különben sem hinném, hogy az ő érdeklődése komoly lenne. Persze nem akarok álszerénynek tűnni. Valóban éreztem, hogy felkeltettem az úr érdeklődését, de meggyőződésem, hogy ez számára egy kellemes flört volt csupán. Biztos vagy benne? Nem tűnik annak a könnyen szerelmesedő fajtának. És különben is. Látszik, hogy az ő szerelme a hivatása. Az ambíciói és a tervei mellett kötelezte el magát. Nehezen tudom elképzelni, hogy figyelmét megosztaná ezek és egy feleség közt. De ha tévedek is Madame de Pompadour fivéreként, köteles lenne rangos parti után nézni. Egy félig francia, félig piemonti kisnevesi árva. Ennek alig, ha felelne meg. Remélem, így már az önfeje sem fáj miatta. Nem a boldogságot sajnálom tőled, Szofi, mondta komolyan Cámbelli, és nem is a szórakozást. Fiatal lány vagy, megérdemled a férfiak figyelmét. Már, úgy értem, addig is, amíg Ellen elő nem kerül, hogy nőül vegyen. De Marini befolyásos. Messzire elér a keze, és sok mindent megtudhat, ha akar. Ne feled, még elfogadó parancs van kiadva ellened. Szofi gondolatai azonban hamarosan elterelődtek már Márkiról. Mikor ugyanis három nappal később a hintó megállt Amandjé előtt, Nikola egy lepecsételt levelet lobogtatva szaladt eléjük. Ne haragudjon, uram, lihegte, de ezt éppen most hozta egy futár Nautból, Monsieur Moren küldte. Ellen! Kiáltott fel Szofi. Végre, végre hírt kapunk felőle. Az arca felragyogott, Czámbelli pedig kikapta a levelet titkára kezéből, és a pecsétet feltörve olvasni kezdte. Ám egyszer csak megdermett, és gonterhelt pillantását előbb Szofira, majd újra a levélre szegezte, és ahogyan sorról sorra haladt, úgy komorultál, el, mint inkább az arca. Mikor a végére ért, látszott, hogy szólni szeretne, de képtelen rá. Végül remegő kézzel a lány felé nyújtotta a levelet, és ő is olvasni kezdte. Morán először néhány üzleti ügyről számolt be, majd Czambelli utasítását kérte egy fűszerrakományra vonatkozóan. Azután rátért a szofit is érdeklő témára. E tekintetben tehát jól haladnak az ügyeink, hanem sajnos nem szolgálhatok jó hírekkel mösziő pont Követtem a nyomát Guadalupra, ahol hamarosan meg is találtam. Mari Galant mellett egy birtok igazgatását és a nadcukor kitermelését bízták rá osztalékfejében, fejében, hanem a múlt hónapban maláriafertőzés fertőzés áldozata lett teteméről helyben gondoskodtak, és elégették a többi fertőzöttével együtt. Tekintve, hogy mély nagy erőfeszítéseket tett a felkutatására, úgy hiszem, a fiatalember élete valamely okból fontos volt önnek. Így kérem, fogadja őszinte részvétemet. Egyéb kérdésekben várom az utasításait, és amennyiben nem bánja, a következő teherhajóval magam is hazatérnék. Őszinte híve M. Moren. Sofi kezében megremegett a levél, és nézett. Noha könnyeitől szinte nem is látta a férfit. Nem. Ez nem lehet. Sofi. Nem, kiáltotta a lány. Ez nem igaz. Ezt nem akarom elhinni. Kérlek. Czambelli egy lépést tett volna a lány felé, de az dühötten összegyűrte a levelet. Zokogva félrelökte az útjából a kastélyból éppen elősiető Nilufárt, és berohant a házba. Hajd most, mondta szomorúan Czambelli a szolgáló lánynak. Jobb, ha hagyjuk, hogy kísírja magát. A sírás azonban úgy tűnt, nem segít. Szofi egy héten át nem volt hajlandó kimozdulni a szobájából. Miután könnyeinek első árja elapadt, egy pokrócba burkolódzva lekuporodott az ablaka melletti alkófba, és száraz szemmel némán bámulta a tájat, mely mintha osztozott volna bánatában, ugyanis az eső és csendes szitálásba kezdett. Nilufár noszogatására is csak néhány falatétált volt hajlandó magához venni, és a néma lány kezdett kétségbeesni, hogy kis úrnője halálra akarja magát éheztetni. A hetedik nap reggelén, amikor végre a nap is eloszlatta a szürke felhőket, Zambelli úgy döntött kezébe veszi a dolgokat, és bekopogott a lány szobájának ajtaján. Szofit éppen abban az állapotban találta, ahogy a Nilufár elmutogatta neki, leverten és sápadtan, homlokát az ablaktáblának döntve. – Szofi? – mondta gyengéden, és közelebb lépett a lányhoz, de az nem adta jelét annak, hogy beszélgetni szeretne a férfival. – Gyermekem! – ült le Cambeli Szofi mellé az alkóvba, míg a kezében tartott tálcát rajta a tálnyi forró erőlevessel egy asztalkára helyezte. – Ez így nem mehet tovább. Megértem, hogy friss a seb, de egy napon begyógyul majd. Azzal, hogy hagyod magad elsorvadni, csak késlelteted a gyógyulást. Sophie ekkor a férfi felé fordította az arcát, és rekedt szintelen hangon így szólt. Gyógyulás, Lodovéko. Azt mondja, gyógyulás. De mégis mi végre? Hogy érted ezt? Úgy értem, minek? Vagy kinek gyógyuljak én meg? Nincs már értelme az életemnek. Teljesen egyedül maradtam. Miféle beszéd ez, Sophie? Szólt komolyan Cembelli. Mi az, hogy nincs értelme az életednek? No és a tehetséged? Sőt, a tudásod, amit az illatok terén szereztél, nem te mondtad a nap, hogy éppen ezáltal találtál értelmet a létezésednek? Szofi nem felelt, mindössze összeszorította a szemhéját, ami alól két lassú, könnycsebb gördült végig az arcán. És ráadásul egyedül sem vagy, folytatta gyengéden a férfi. Hiszen itt vagyok neked én. Jó, persze, tudom. <gül> Ez sovány vigasz. Hiszen nem vagyok sem az apád, sem a vőlegényed, de mégis azt hittem, úgy tekintesz rám, mint egy. egy pótapára. Egy gyámra. Ami talán nem is akkora hazugság. De legalábbis egy barátra. Igen. Lehet naív vagyok, de azt hittem, a barátodnak tartasz. A hangjából kiszűrődő szomorúság úgy tűnt, megérintett valamit Szofi lelkében, aki lassan a férfi felé nyújtotta fehér, sovány kezét. Czembelli gyengéden megfogta azt, mintha egy fészkéből kiesett kismadarat tartana a kezében. Ez így is van, Lodovico. Így is van. Ne higgye, hogy én nem szeretem hasonlóképpen. De Ellen. Ő volt az én lelki társam. Úgy értett és úgy ismert engem, mint senki ezen a világon. Egy nyelvet beszélt a lelkünk. Maga nem tudhatja, milyen érzés az elveszíteni egy ilyen embert. Nem tudhatja, milyen ez a fájdalom. Nem, nézett szembeli szúrósan Szófira. Egészen biztos vagy benne? Várj, mint miben? Egészen biztos vagy abban hogy ez a különc, magányos, vénember, akinek bizonyára te is látsz olykor, nem tudhatja, milyen is az igazi szerelem? Lodovikó én! De a férfi nem felelt. Elengedte Szofi kezét, majd felállt, és hátat fordított a lánynak. Alakja azonban még így is furcsán megtörtnek tűnt. Lodovikó! kérlelte Szofi megilletődötten. Kérem, én nem akartam megbántani, én csak nem sejtettem. De a férfi nem figyelt rá. A lány azt hitte, faképnél akarja hagyni, de az csak a ruhás ládához lépett, hogy előkotorja belőle a lovagló ruháját. Tessék, nyújtotta Szofinak az öltözetet. Minek ez nekem? Hová akar vinni? Meg akarom neked mutatni, hogy mi is az az igazi szerelem. És hogy igenis túl lehet élni még annak az elvesztését is. Sophie legnagyobb döbbenetére Cammelli egy fél órával később a rejtélyes, kőfalban nyíló kapu előtt szállt le lováról, melynek titkán korábban a lány annyit törte a fejét.